Vi är här i Stockhamullen i Gunil Karlings kök. Tusen tack för att du fick komma hit. Jättevälkommen, jättekul, spännande, jättespännande. <hör> Hur mår du? Mycket bra på topp. Ja, det, det känns mm. så. Uh, som sagt, vi är i Stockhamullen utanför Hör, mitt i Skåne. Jag tänkte först fråga varför du har valt att bosätta det här. Men på vägen hit så insåg jag att det är svårt att motivera varför man inte ska flytta hit. Det är ju vansinnigt vackert här. Det här är väldigt vackert, men jag ville inte bo på landet. Men då är det så att liksom min man äh, ville bo i ett hus, och vi bor ju ett kollektiv här då. Så vi, det är många människor, så jag trodde det skulle vara ensamt och så, men det, det, det, man löser det automatiskt. Man får vänner och man skaffar sig vänner. Och... Men du står så och egentligen. Helt klart. Det, ja, jag har märkt att det som gör mig riktigt glad, det jag älskar typ nästan mest av allt, det är människor. Jag hade en konsert på Malmö station eh, Precis innan jul då Och vi spelade, ja För alla besökare liksom en kör Och en symfoniorkester så spelade jag då lite Louis Armstrong trumpet och vi spelade The classic Great American Songbook Christmas songs då Och shit det var så jävla roligt va Och grejen var den att så var jag så här Så kände jag, här oh, är jag på dåligt humör liksom, Ingenting var kul Och så kom jag in på stationen och du vet alla såna här hangarounds Som är där på stationen Jag blev så glad, bara så människor Så det har jag kommit på, människor gör mig glad Ja då så. men eh, jag har bli liksom De har ju forsränning höll jag på att säga här bakom. Det Det i, i ån här och satt det en kanoten. Ja, men det är, det är strömt här så man åker eh, man kan liksom glidåka här. Man behöver inte läggas två strån i kors. Eh, ens, eh, man kan bara hålla, man kan glida ända bort i Ängelholm här. Då, då kommer du till folket. Ja, jo, men det, det är så. Men var ser du från ursprungligen vi födde i Göteborg. Ja, det är så. Mm. Skånskan har uh, lagt på sig. Mina föräldrar i skåningar. Mm. Så att eh, jag hade en sån här liksom. Jag uppfattade det när jag bodde i Göteborg som att eh, det är med i skåne är det ett större jassintresse och större intresse för varieté. Och jass och varieté och sånt där som jag håller på med. Alltså typ. Um, det är ju närheten till Köpenhamn och så. Mm. Ja. Och jag kände att det drog. Så jag flyttade hit. och så, Jag pratade ju tydligen en förfärlig skånska. Men jag lider inte av det själv än så länge. Nej, Jag har sett, jag har sett det på um, lite live-framterna- när du snackar engelska. Ja. Så då tycker jag att göteborskan kliver fram. Så att jag var nästan beredd att du skulle bryta på i göteborska. Ja, mm. men... oh, det är nog så. Det är <laughs> nog så, det är. Ja. Men hur borde du i Göteborg? Beskriv ditt uh, föräldrarhem? Jag bodde i ett hus i Landala. Uh, som min mamma hade. Är från sin... Farmor. Och det är ett sånt här gammalt romantiskt hus som man säger så i Landala hem. Och det huset är var från det jag föddes och fortfarande fullproppat upp till taket med instrument och böcker. Vad arbetade ni föräldrar med? Min, eh, min mamma hon har jobbat på kommunen och min pappa var trädgårdsarbetare. Han jobbade också på kommunen fast som så, ja, sån här, liksom, eh, arbetare kan man säga. Eh, båda två har juridisk utbildning och examen så, så att min mamma var nog jurist och så. Men eh, alltså, så har de ju då spelat på all fritid de har haft så de har väl haft två jobb kan man säga. Förutom att sköta familjen var de akademiker i grunden och sen, men så arbetade de med enkla jobb, enkla jobb. Mm. och så lirade de musik på mm. fritiden. Ja, just det. Ja. Var det mycket musik i hemmet när du växte upp då? Ja, jag kan faktiskt känna alltså tiden stod still. Det var ju inte någon som var influerad av någon modernitet på något sätt. Utan tiden stod ju still för att om man inte hänger med i så stor tidens tillhåll, då, då är man ju i och är sig alltid ung också ständigt. Visst <laughs> är det. Mm, så att det var. Jag kan ha fel, men så här minns jag det. Jag gjorde ingenting annat än att spela det förutom mycket i skolan då. Okej, okay. du spelar bra musik. Jag spelar bra musik. Och sen spelade jag ju 6-7 timmar om dagen också kramofon. Så du konsumerar musik också? Mm, konsumerar musik. Vad, vad var det som väckte det här intresset Kommer du ihåg någon speciell punkt Eller har det liksom vaggats in från början på något sätt Menar du jazz Eller musik i allmänhet. Mm, ditt musikintresse, att du ville hålla på med musik i princip Nej det är jag fullkomligt född in i Så där har jag inte haft något val utan Jag spelade, Jag kommer inte ens kunna första spelningen Varför jag var kanske en två, tre år och... ja, men Jag spelade lite trummor Sen började med blockflyt och sen blev det trombon Och sen kom vi ut och turnerade och så blev jag lite, lite barnstjärna tillsammans med mina syskon Och Ja, så var man runt och härjade. Och så blev jag tonåring och så var jag också runt och härjade. Och sen så, så blev jag vuxen och sen så, så åkte jag runt. Och sen träffade jag min man. Alltså det är i mitt liv. Så jag har varit runt och spelat. To this day. Mm. To... to the bitter day today. <laughs> Vå, att, att, man får, att man har musiker flera att hem. Det må ju hända. Men du har ju verkligen hittat din grej i jäsen. Hur, hur kom jassen in i din värld? Ja, det var. En eh, om man kan säga en eh, alltså det är ju alltid taskigt att säga brainwash men det var liksom från min fassa han var jazzmusiker och vi lyssnade på alla jazzmusiker hemma det var Armstrong allt från King Oliver och early days där. Early days var Jelly Roll Morton och så var det ju då lyssnade vi igenom rubbet där. I den mån det fanns sjöbor. Det var McKinney's Cotton Pickers och Louis Russell och hela gänget. Big Spider-Beck. Sen lyssnade man igenom hela swingen, hela 30-talet. Eh, och sen så finns det också mycket amerikansk musik som är jazzinfluerad men inte direkt. Alltså The Ink Spots och massa sådana här sånggrupper och så. Allt rubbet. Så det lyssnade vi på dygnet runt. Så var det ju swing och så, bebop modern jazz, experimentell jazz. Allt. Ja, och man kan säga så här: Att jazz är ju det är på något sätt. Varenda, varenda liksom millimeter av mig gillar jazz. Jag känner verkligen när folk börjar dra ihop med de här akkorden och rytmerna och de här improvisationerna. Att jag känner bara, bra och jag känner mig så fri. Och känner, det är liksom fri, frihetens musik på något sätt. Vad, vad spelade pappa för instrument? Han har gått bort nu. Han spelade trumpet, piano. Men han var intresserad av, alltså jag menar, han studerade violin, studerade och bo, och han byggde instrument och, och sådär. Men vad han verkligen han hade, lite Teddy Wilson-känsla på piano. Och så hade han otroligt fin louis som känsla på trumpet samt otroligt fin Bix-feeling ah. och det är ju liksom de två största det är ju de största namnen Bix och Louis var, så att han bra hade ha. ju det ja, det var mycket bra att ha, det hade man en trumpeter som kan spela melodierna oh. och som kan avsluta för man ska ha lite ambis, mm. alltså bra läppstyrka när man spelar trumpet Just det. och han hade det så började jag spela trombon och så. ja, det blev trombon vad var det jag tänkte på, du har flera syskon Mm. Var, de, var det var också var, var hela syskonkullen var ni liksom mus, musikintresserade allihopa. Var mm. ja, samma för dem. Nu är jag tredje barnet så att de hade ju igång en massa grejer innan jag föddes var och det var ju mer så här europeisk musik och det var ja, allt från romartiden fram till eh, Bartok och du vet sånt där var yeah. europeisk musik. Yeah. Just men mitt liv det har mest varit The American Songbook. Ja just det. Um, ska vi se. Men hur kommer det sig att det blev just det, återigen, det finns massa instrument att välja mellan men du kom in nu spelar du väldigt många instrument också men du kom in och zonade in på trombon och mm. Hur kommer det sig? Jo men det är så här för att man ska ha ett sammanhang så ska du ha en ensemble. Um, och det finns lite olika ensembletyper i jazz. Då har vi The Six-Piece Band. Det består av piano, bas, eller gitarr, då, trummor. Piano, banjo, trummor. Tre komp och tre blås, och det är trumpet, klarinett, trombon. Och då kan du ta vilken låt som helst, och så bara bygger du en samling. Det är en självdimpapper och mor, eller Six-Piece Band. Trumpetan lyrar melodin. Sångaren sjunger lyriken. Klarinettisten väver ett liksom, jag ska inte kalla det bara så kontinuum, men han väver alltså en, han gör liksom någon form av, det är ju blues alltihopa va, men vi, låt oss kalla någon form av arpeggio runt, han väver harmoniken. Yeah. Trombonen, han gör kontratema, det vill säga han gör alltså eh, eh, kontrapunkten. Så att han lägger liksom linjer. Och sen då senare med tailgate så gör trombonen att man gör liksom rytm av. Så det är trombonens grej. Sen blir ju det liksom lite senare med swing så riffar trombonen du I den här six piece bandet Okej, så, <laughs> okay. så då, du hamnade i ett sånt. Du ville vara ett sånt six piece band eller du var därför du blev trombon? Nej, det var min fasta som att vi skulle ha ett sixpist för vi var sex personer i familjen. Ja. Mm. Men då är det så att då man måste, det, det går nämligen inte att göra en trädjas med eh, liksom ett washboard och fyra tromboner. Utan du ska ha ensemble, den ska vara komplett. Och därmed, detta sagt, så eh, blev det så att trombon är ju skitlätt på ett sätt. Man ska liksom bara ha lite känsla för hela grejen. Och det kände jag när jag, liksom, jag kände att ja, ja, men det här med att lägga linje och lite så. Ja men det, det, det passar mig. För jag var sju år då så det passar liksom. Och jag är gett trombon till, till min dotter och så. Jag bara sa såhär, var bara på att gå till med och lyssna på vad de andra spelar så så kommer du vara med i tredjaspan redan imorgon. <laughs> Vilken skön inställning. Ja men det är så trombon är, trombon är att du ska ha en känsla för att du ska supporta de andra. Mm. Supportinstrument. Mm, det är ett supportinstrument, total. Men, men du har ju ändå tagit det till ett ganska stort show- och huvud också i dina shower. Så där får man ju ändå säga, det tar ju stor plats liksom. Mm. ja. Men om man säger grunden är det där, mm. med harmoniken och lite så lägga linjer... Nej men sen kan du ju, ju All oändligt, du ju braka på Liksom med trombonen och ta melodier Och vad du vill. Liksom. Mm, det värsta av allt är att du kan ju Överösa en hel Alltså du kan ju överösa 120 man med en enda trombon Och då är frågan, det ska man absolut inte göra Men man kan Och därför så blir det ju mycket som att. Ja men man kanske får Man kanske spela för uteliggarna nere i Malmö På någon sån här insamling Man ska stå på gatan och det är kanske fem 9 Eller sådär Alltså det är, trombon, det är liksom man var lyra lite så det, det kommer låta bra ändå. <laughs> Folk älskar det. Ja. Um, som jag förstår det så det är han som vill att ni skulle... Alltså kändes det någon press från pappa att ni skulle spela? Att så här, nu är du med i det här bandet? Eller kom det liksom naturligt att ni ville söka det och han styrde upp det där? Eller hur, hur var det liksom? Ja, han var lite speciell. Han... Äh, var, äh han var ut, han gillade stjärnor och han var ute efter att man skulle bli en stjärna och jag skulle bli någon sån här Lil Hardin alltså en 20-tals New Orleans-stjärna och då är det, var det liksom så att det var det enda jag ville och han påpekade många gånger att alltså du är största solisten i den här stilen i 1900-talets största stil som är jazzmusik alltså, han hade en viss förmåga att få och att tycka att man var i bäst i, bäst i världen då. Uh, min lillebror som kom in Fyra år senare ja, han har sagt att han tyckte det var tråkigt i början. Och eh, jag, har tyckt, jag har aldrig tyckt att det var tråkigt. Men med musik är det så här att det är precis som med allting annat. Att du ska uppfinna det roliga när man håller på med det. Och det är väl lite det som är konstigt med livet överhuvudtaget. Ja. Man ska liksom, alltså du kan ju, nu kommer du ut här till Stockholm Du kan lika gärna tycka så för fan, Ska man ju bara lämna sköna Göteborg Och så kan ner till ställe Men sen kan man också tycka Vad kul, jag ska åka liksom till en sån här ställe Som heter Stockholm alltså. Precis, det är en knapp man Trycker på om man tycker en grej kul mm. Eller inte och jag tycker, Du jag valde att trycka på på-knappen på Ja, på-knappen på För jag tycker det mesta är kul ja. och så, Jag måste fråga nu nu kanske det blir många fingrar där. Men jag måste bara fråga. Hur många instrument spelar det? Ja, vad kan det vara? 25 stycken. Jag räknar med att... Nu ska vi se här. Um, vi, vi, ska vi ta familjer här då? Mm. Uh, trumpet. Nej, det blev för jobbigt. Men vi börjar så här. Trumpet. Mm. Ja, men så spelar ju då slide trumpet. Mm. Trombon. Uh, nu spelar jag också tuba. Ska vi räkna flygelhorn som ett eget? Nej, det gör vi inte. Det, det är för snålt. Eh, sen tar vi då eh, piano och dragspel. Harpa och citran. Eh, sen är det då eh, krumhorn, säckpipa. Just det. Blockflöjt, munspel. Alltså det är bara 12 hittills. Jag ska få ihop till 25, nu ska vi se här. Vi börjar med lite sopransax. Men man kan säga så att det är inga det är inga stora underverk som utförs på den här sopransaxen. Så, ja, vi, vi kan väl låta oss nöja där vid tretton. är det inte bra. Vi ska hitta ett 14. Jag skulle, jag skulle säga att sånger också. Sång och stepp. 15. Mm, ja, det. Ja, inte illa. Och bo. Flöjt. Nu är vi uppe i sjutton. Ja, det är ju väldigt... Um, det handlar allting om. Så. En sak är att man kan liva på ett instrument. så liksom att Sopranen är ju naturligtvis släkt i sin fingersättning. Med, sopransaxen är ju släkt med blockflöjt och det är också flöjt och det är obo. Så det är samma fingersättning. Men vad du ska ha är en ton. Du ska ha tonbildning. Teknik utgår jag från att det, det måste man ha. Det är the lowest level. Teknik måste man ha. Tonbildning. Och så ska du ha um, stil. Och um, när det kommer då, du kan plagiera stil. Och om jag till exempel då kör trumpeter, men du kan inte plagiera Clifford Brown eller Armstrong. eller så. Det är fullt tillåtet. Du, du plankar en stil. Men när du kommer till instrument som aldrig, som inte har någon före. Nu jag pratar jag i gestor. När du pratar med en som inte har någon förebild. Ja men vi tar till exempel blockflöjt. Mm. Renaissance -blockflöjt med tyska grepp. Låt oss säga på ett så enkelt sätt. Där har vi det. Mm, där har vi det. Uh, då ska du uh, hitta instrumentets kärna. Och nu måste jag gå och hämta en blockflöjt för nu ska jag visa hur man ska göra. Det kan jag Oh. Man kan säga att blockfläktens skäl är väl så här: typ. Typ medeltidsmusik, typ medeltidsinstrument. Va? Men Om vi tänker så här: va? det här är blockfläktens skäl. Så ska du föra in detta till jazz då är blockflöjtens själ är lätt. Du trippar fram på väldigt lätta. Det är liksom en fågel som kvittrar. Mm. Och det ska du ha med dig. Den är väldigt lyrisk. Men så lägger du in då blues och jazz tänk, och då är det liksom så här att när du spelar i, i A så i blues att du lägger mollo eller att du spelar helt enkelt på överliggande toner. Alltså att du till exempel It's wonderful. Det går ju asted. Skitsvårt för en blockflöjt, men sen kommer sticket då för det är ju alltid va? sticket går ju alltid in i en ny tonart. Så du lägger alltid eh, en svår, skitsvår tonart för blockflöjten för att du vet att jazzmusik vänder alltid in på de där svåra ställena. Där ska du lägga tyngdpunkten för att på de svåra ställena så ska du plötsligt bara flasha ut världens fras för du har vänt på hela skiten va. Så nu kommer... ja, och sen så är du tillbaka va? I den svunga Och då ligger du liksom lite små snyggt, melodi Så det är ju djungelknep också Fantastiskt Men vilka bra knep Hallå, vi, vi ska prata mycket mer... Övning. Djungelknep, ja. Ja, mycket mer sådana där. Men, vänta, nu gör jag så här. Mm, då ska vi se här. Var vi färdiga här, då kan jag spela lite trombon också. Ja, spela lite trombon mm. också. Nu är det så här va? att äh, i att jag är rotad i swing och klassisk jazz fram till om 50-talet så så innebär det att de stora mästarna det är väl Jack Tea Garden och så är det Kidori. Trammy Och det är de tre jag kör. Detta är Jag Tiger. Och då kör jag i den stilen. Och det är som så här: att de här gamla mästarna, de är ju verkligen mästare. Så de har ju uppfunnit någonting. Så har du ett helt julbord framför dig med mästerlig mat, va? då går man inte och leta i papperskorgen efter slasken eller den där. Då tar du av den maten, va? Okay, so därför så blandar du in mästarna. Ja, man kan tycka tänka att det är lite matlagning. Va? Finns det en kokbok som är gjord av en fr liksom äkta från Frankrikes Framanta Salava, då kör du efter den och håller inte på att röra ihop ett eget. <skratt> Det är Tigeren. Oh. Sen har du då uh, Kirari. <skratt> Tramian. Ja. Så vänta en minut. Grymt. Satan vad duktigt det. <laughs> Fan, vad roligt. Sen har du happar och då i det, det finns ju en mästare som gäller, så det är Halpo. Huh? Um, så Ehm, jag, ständ det harppa har spelat in en låt i raden. Vi ja, har just hört den. Så nu är det. <laughs> wow, ja. wow. har du fassa. När jag har hattar Ja, hur bra som helst. Men eh, vi ska ta vidare. Vi säger så här: Nu är det mycket usel utövare på sopransax. Mm. Men eh, det är någonting som jag börjat med för att jag vill eh, studera lite saxofon. Eh. Fånga Sidney Bichey för jag tycker att det är ju mästarnas mästare på så fånigt Kommer du ut Trumpet så är det Trumpet är special, special. Du ska ha en fin ton. Jag har ingen fin ton idag, jag vet inte vad det är. Det handlar om ett fantastiskt vibrato på rätt sätt. Ja? Mm. Just det. Men vilket ställe du har. Verkligen så här en kreativ miljö om man säger så. Du har instrument och tillgång till allting. Liksom. redan Rätt utan försöket. Mm. Det, det ska ju se ut som en jazzgrupp från 20-talet. Mm. <laughs> liksom. ja, jag, jag tycker att du kan den luckan. Jag tycker, du har lyckats med tycker jag. Alltså jag fick ju värsta gigget idag. Mm -hmm. Vad var det för gigget? egentligen. Vad var det för gig då? Nej men nu ska jag åka och spela med en symfoniorkester i USA. Mm. I Kalifornien. Ja oh, shit. Vi till uh, The Motherland eller vad jag? säga. Men, ja, I stort sett. Fast och Du måste fråga dig. Um, efter, om vi går tillbaka till... Um, när du har fått välja ditt instrument. När du började spela, blåser och förstått att du hoppar mellan mycket och här i... Pappas eh, en som han studerade upp mm. med barnen och sådär. Gick du på någon kulturskola någon gång? Nej det, har inte gjort. Nej, det har jag inte gjort. Är du själv lärd? Nej, jag har inte gått på någon kulturskola. Jag har gått en liten kurs för Sven Bergjungegård. Du bor då i medeltidsmusik och i renaissansmusik. Oj. Mm, det är fem poäng på universitet. <laughs> Oj, ja, men va, va, Men detta var. Hur gammal var du då? Ja, men då var jag ju vuxen typ, ja, 20-årsåldern. Nej, in... men när jag var liten, jag har inte gått på någon kulturskola. Och ingen folkhögskola? Nej, det har jag inte heller, men det hade, jag, det hade varit kul. Uh -huh. Uh -huh. Du, men har, är all musik, kommer all musikkunskap och sånt hemifrån? Du har aldrig haft någon lärare förutom de där högskolorna? Jo, jag har, ju faktiskt, jag har ju faktiskt studerat harpa. Jag har studerat musik... Jo, men jag har studerat musikvetenskap- jag kan väl säga att fram till 15 års ålder så är alla influenser i stort sett hemifrån. Mm. Och sen så är det en mix. Just. Kurser och studerat och sådär. Men du gick inte den här vanliga linjen: kulturskola, folkskola, musikskola. Nej, men det är också då en influens hemifrån för att institutioner var liksom halvt om halvt förbjudet. Man skulle söka upp. Liksom en mästare, ja. en guru. Ja. Och man skulle personligen lära sig från den största i sin genre om man säger så. Mm. Ja, okej. Okay. Och det var, en, det var ett tillvägagångssätt som din pappa, väl för, eller var det du mm. Just det. Men det kommer nog från jazzmusik att du så, är mm. Det fanns inga skolor utan du sökte upp en mästare. Mm. Ja. Och så lär man sig därifrån, men det är lite så det är. Ja. du ska det är därför man ska gå ut mycket och titta på mycket band och så för att liksom... det känns som du går bra för någon som börjar på något sätt turnera tidigt på något sätt med någon som de ser upp till på något sätt. intressant det var en intressant infallsvinkel. Folk brukar säga så här: oj oj, oj du börjat så tidigt då kommer det gå åt skogen, alltså, du kommer inte ha något liv. Ja, jag tänker på typ, ja, men det finns ju fler exempel. Du gjorde inte Miles Davis det också. Alltså, jag menar, han hoppade ja. runt, jag menar alla de mm. där har ju liksom så här. Han ja, tittade han, på Charlie Parker. Ja, för mm. han blev uppsnappad någonstans. så blir samma visa, det återupprepar sig lite sådär. I, I alla fall de dagarna. Ja, men, då, men jag ser det lite så här att eh, du, eh, vad ska man säga, det i någon sorts... Eh, Alltså du, du, det är någon sorts inspiration, det, det är någon sorts hemligt recept va? Så att du ska ha fått det hemliga receptet från någon som har fått det av någon som har fått det av någon. Så det går tillbaka på Joker och de gamla mm. Ja just det, just det kommer ända dit. Ja, eh, när kände du att, för du var lite så här barn, barnstjärna och så där och du eh, det runt förstår ganska tidigt med familjen. När började du känna att din karriär tog fart. Liksom. Så hur gammal var du då? Och, liksom, och hur märkte du att så här, det här kan jag typ leva på? Ja, alltså Innan jag träffade min man så visste inte jag att, att man skulle göra karriär eller någonting. Jag bara örlade omkring. Um, och i alla fall så frågade han har du inte någon plan? Så här när vi träffades. Vadå, plan? Alltså, jag visste inte ens vad en plan var för någonting. Ja, men man har en plan liksom att man ska ja, men göra det och det och det. Nej. Inte. Nej okay. så han hjälpte mig lite grann faktiskt med och frågade och, och det är ju lite intressant så, ja, ja, så han har ju liksom skul vrål satsat på mig då, liksom, och satsat flera miljoner kronor om året på att jag ska försöka runt vara stjärna och så och det, det har ju faktiskt gett <laughs> Ja alltså Men vad, vad roligt att du träffa någon som har ett sånt engagemang ändå för det Det måste ju ändå kännas uppskattat. Ja, det får jag ju säga att det är ju hela min värld om man säger så. Ja. Det, men det är liksom så här att det är ju konstnärens grej. Du ska ju... Du ska hitta den som tror på dig. Ja. De ja. som tror på dig. Och så bara köra. Alltså det, du lever ju symbios med din omgivning. De hjälper mig, min omgivning då, min man mest av alla. Men alltså alla, alla, alla. Alltså det är för tusentals människor som hjälper mig hur mycket som helst hela tiden. Ehm... Um, de hjälper mig med allt möjligt och så sitter jag bara och skriver musik hela tiden och är och spelar och ute och spelar. Och, och så försöker jag få med alla människor som hjälper mig, med på liksom äventyret. Just det, just det inkludera. Liksom. Men jag försöker verkligen göra det. Vad jag tänk, en sak som jag har tänkt på, alltså, du är en riktig show när du spelar och liksom, du dansar, du sjunger, improviserar och, och mycket blås också. Liksom. Mm. mycket blås. Och allt är ju jätteberoende av lungkapacitet. Motionerar du mycket? Nej, men det borde jag ju faktiskt göra. Jag har tänkt, liksom, tänkt på det. Jag, alltså, du, du dansar för fullt, du river av ett solo, du sjunger lite. Alltså, alltså, liksom, allting, allt är ju i lungorna. Mm. Ja, det är sant, det stämmer. Jag har liksom en... Uh uppfattning av att allting sitter in i skallen så du kan liksom flytta ett berg utan en enda muskel med din liksom ja med, med, med, med liksom motivation pannbenet gör mycket mm, mycket så, så det är men känner du, alltså, när du har haft en lång show liksom, är du väldigt utmattad då fysiskt måste du vara eller är du eller är du piggare då? Jag vet inte. På ett sätt, piggare och gladare. Men jag är nog utmattad. För jag, får, jag har sett få inom jästena som kör så hårt som du om man säger så. Om det är en ett verb. Nå, eller, jag, eller, jag skulle nä, vilja nä. säga att jag kör hårt, Aha. ja. Mm, det tänkte jag inte på, men... Uh, jo, jag kör jättehårt. Uh, jo, men... Uh, det finns något som, du vet, den här gyllene tre minutersregeln. Mm. Den är ju uppfunnen för lyssnaren... En låt ska inte vara längre än tre och 15. Spikat. Spikat och klart. Det är nog många som, kunde, som säger emot det inom friassen och sånt där. Eller? Totalt, ja ja. Nej men det är kont kontroversiellt, att tycker jag det. Men eh, eh, liksom om, om jag tar liksom kurserna hemifrån då. Det var en låt, är ju tre, tre och en halv minut liksom. sen, sen började du verkligen. Och det var ju fullkomligt otänkbart att säga. Men sen när jag då har kommit in i världen och populärmusikvärlden och slagvärlden och sådär så är det otänkbart att en låt är längre än tre minuter det är inte att tänka på och där har du ju längd och då är det liksom lite så här att det ska hända någonting var 15 sekund och det är ju liksom lite så när du tänker gammal så du solar åtta takter, sen tar nästa vid åtta takter det är alltså att ta ett helt kurs, då ska du verkligen vara en konstnär som vet hur man bygger ett sol. Mm, Annars så blir det såsigt. Eller lite ja, det blir en, alltså, om man kör på i tio minuter och man solar ett saxofonsol eller trumpet i åtta minuter då är den andra grejen meditativt. Mm. Men att liksom bygga åtta åtta minuter solo uppåt, alltså det krävs så jävla hjärnfysik så att jag tror en inte en man... Mega berättelse en megaberättelse måste nästan det. En är en stor berättelse. Jag. jag är mycket intresserad av sagor. Mm. Och en, en sägen är på tre minuter en sån här vanlig saga om mm. vi tänker prins, vad heter det Hans och Greta, mm. de är på tio minuter ja, ja, just det. om vi tänker en lång saga som de här grekiska myterna mm. eller som prins Saturnio att det är flera skenar och så knyts mm. ihop mot slutet de är i femton, tjugo minuter liksom ja, just det. Just det. men uh, en jazzmelodi yes är i tre och en halv ja, då, ja då har det vi är det. Spika. ja, det är spikat, verkligen vad hur ofta övar du den dina instrument? Nu har du ju väldigt många att välja på. Till många musiker så är det väldigt lätt att ah, din en pianist är ofta över och på piano. Nu har du väl väldigt mycket att öva på. Men mm. du, får, du får ändå du får slut på alla instrument. Hur ofta övar du? Nej, men jag håller instrumenten uppe, men vad du verkligen måste öva det är trumpet. Mm. trumpet. Mm. Är det mer övning än trombon? Ja, det är liksom en trumpetare kan inte. Alltså, du ska kunna melodin då. Nu har jag något, något konstigt med för att. Man kan inte ha tur i allt, men jag har något konstigt med för att. melodi eh, här melodiminnet var så bra. Det är bara de snurrande. De sätter sig tyvärr så alltså. Ja, <laughs> på gott ont. Ja, ja, melodin snurrande jämnt i skallen. <laughs> mm. Men som sagt, jag har ju melodiminnet, så då har jag som trumpetare lite, lite grann gratis där då. Just. Men hur ofta? Alltså, har något ja, du måste sker? öva varje dag. Jag jag inte, visst, visst. Men mm. det är ju liksom det är kul. Ja, men det gör det för det är också en sån här grej som varierar mycket. Har man märkt det. Är bättre. Så vissa är ju väldigt strikt och så där, och andra är väldigt slappa sådär. men din filosofi är att man övar varje dag. Ja, men då spökar jag åt igen min uppfostran att det är ju fult att öva i tyder. Och okay. ja. Det är fult. Så, mm, det, det är liksom det är lite ovärdigt att sitta på av. Så det får man inte göra. Och då gäller det, vad ska jag öva då? Ja, men då övar man fraser. Man övar... Eh, ja, man övar lite på corner Zooey och, och mm. lite så här, Man blandar liksom lite och blandar och ger. Och så övar man och övar och övar. Och nu... Det låter roligare öva på sånt än i Mm. Kanske. Alltså... Jag är ju kluven till det där med att öva. Mm. Jag vill mena att du ska alltid öva med en ensammel. Ja, just det. När du, även när du har show och allting liksom så att du övarar. Men du ska alltid öva med en ensammel med en annan musiker. Ja, okej. Okay, du är aldrig, mm. aldrig ensam på kamman. Alltid i band. Du ska alltid öva. Så du ska öva liksom med en ensammel. Det är därför du, jag tränar upp mina barn och min man och kompisar och så jag ringer hit folk typ varje dag. Så spelar man tillsammans för att. Eh, det är ju då med, med jazz, men eller faktiskt med all musik. Timing är liksom så här: typ Adelmärke. Alltså du ska ha timing. Och timing, det får du bara upp tillsammans med andra människor. Det, det, det, det krävs en dialog för att man ska få fram en timing. Mm. Timing, har jag. För jag märker att jag gör ju också mycket sådana här inspelningar där jag spelar alla instrument själv. Och det är liksom allt från att jag lägger stråk och kontrabas och sen så lägger jag på flöjt och bå och så. Och det jag märker som det blir inte det här förnämliga tajmingen. Just det. Just det. det, och, det. det är, mm. och det är samspel, det är liksom det det är det. är samspel. Mm. Äh, äh, har, liksom, har du någonsin haft svackor när du kommer till lusten att öva liksom? Att du alltså du är helt mätt på det, att du säger men vad nu är det att spela Eller hur man övar som man vill men. Nej, det har jag inte Nej jag har bara varit pepp och glatt eller? Jo men nu har vi gjort den här påknappen. Ja just det ah, ja, Jag bara tycker att det är kul <laughs> det är så här, Vad ska du mm. tycka om det, äh, det Är det roligt, nu kör vi mm. så, Ja det är bara, ja, vad fan vad kul, bara säga så, ja. liksom, säga så. Ska vi spela I'm a little blackbird Med Clarence Williams Så så menar jag, eller ska vi spela um, Just a little while to stay here Eller penthouse Eller vad som helst Så finns det så människor som säger, nej inte den, nej, inte den. Mm. Och det vill jag mena Det är, en, det är liksom en sjukdom att säger nej ah. mm, det. Just det så du, Men du gillar, du gillar Du gillar alla standard de andra Det, finns ingen som det är bara, jag för fan nu kör vi ja, Det är alltid ja. en sån här, den här har jag spelat alldeles mycket Utan du liksom, yes den tar vi mm. Grymt nu kan man nog titta lite på mästarna då mm. Duke Ellington Han sa om Mood Indigo Nej jag tror faktiskt att det var Barney Begard som sa Klarinetist då mm. i, I Duke Ellington bandet Att eh, vi spelar Mood Indigo varenda kväll Och var varenda kväll Och vi har spelat den då i 30 år Ja den känns ny mm, Och då, ska, då spelar jag En del av traditionen eu 3 treakkordsmusik Det är ju så här: Just a close walk with you When the saints Och där och det känns nytt ända gång. Jag kan inte fatta. Det känns helt gärna nytt Enda gång. Det är Jasses magi då. Ja. Om man gör det rätt kanske. Mm, det är lite det. Man. Det är liksom det här med improvisation och hela, hela grejen. Men du, om du får. Det här, är alltid, svår, det här är, det är alltid en svår fråga. Men om du själv får beskriva beskriv ditt sound. Hur tycker du att liksom, vad är ditt sound? Jag har ju en uppfattning om vad det är, men vad du skulle, om du själv får sätta ett namn på det. Alltså, först och främst måste jag säga så här, jag är inte så himla nöjd. Jag är inte hundra procent nöjd, om man säger så, med mitt sound. Men ibland, någon gång, någon gång, någon gång, så glimmade det till och så låter det som Satchmo. Det. Och då är jag så en simpel människa så det tycker jag att wow, då har jag uppnått precis vad jag ville i hela livet. Liksom. Just det. Och med sången är det ju fruktansvärt svårt för det, det är ju timing, va? Och så. Och eftertryck och uttryck och hela allt. Men om vi säger så här: Att när jag hör mig själv lite på avstånd, mm. ja, det är trädgars och swing. Det är så brakigt trombon med massa spräckljud mm. i och det är liksom mycket mycket vibrat och mycket så. Jag skulle säga jag skulle precis alltså så här, väldigt New Orleans Det är väldigt Dix, New Orleans ja. och så där, och så äh, mycket ös alltså partykänsla, mm. mycket även om du spelar lugna låtar också. Mm. Den här som du visar nu när jag kom in mm. också, Du var också lite skönt. Men det är mycket, mycket energi. Mm. men det är ju också lite så här att mm. vad som passar på skiva det mm. en grej, och vad som gör sig ute det är två olika saker, det, det ska man liksom veta att när jag går här hemma då då, då lyssnar jag, alltså skivartist nummer ett, det är ju Billy Holiday, va? det är ju så sköna, goa mm. låtar, men ofta så, när folk går ut, då ska det vara röj, och man ska träffa människor, och du ska ha skratt och det ska vara glädje så att, de som har sett mig ute, det är bara total röj hela tiden och jag håller på crowdsurfaren och grejer, alltså det är bara vilt hela tiden men när jag skriver musik så är det ju bara sköna ballader, med, det är bara kärlekstexter mm. Romantiskt och så är det med stråkmatter och grejer Så det är, det, är den, mm? det är när jag skriver musik så är det så ja, just det. Men precis, nu har vi redan varit inne på det, jazz är ju ett jättebrett begrepp ja. Och det blir ju bara bredare med åren Nej ja, det blir så. bara bredare och det kommer nya stilar <laughs> Det är grejer. som universum, det expanderar bara Men, men vilken jazz gillar du mest? Är det, all. All? all, men jag ska säga att det ska finnas en, och det här låter jättekonstigt att säga, men det ska finnas en klassisk touch, en afroamerikansk touch, mm. Mm. för idag så kallas det ju liksom nästan allt för jazz ja, men du ska ha och där ska finnas bluesmoment i, och där ska nu har ju electro till exempel, va? Då är det ju att istället för att rap dub dub dub där mm. du där, alltså två är utbytt. Det är precis samma musik men 2-4 är utbytt mot ett 3 Rap dub dub du alltså för det är ju, liksom man säger, efterkicksdelen storspråk är ju 1-3. Mm. fast med synkoperat. Men tyngdpunkt ligger på ett annat tre. Medan jazzmusiken är ju 2-4. Yes. Ja, jag gjorde faktiskt en reportage om electro swing. Så coolt! Där, där, där, Pratar du med bara av ställa då? Nej, jag, nej inte de. det, var en, det en, fanns ett jazzotek som har öppnat i Göteborg som de bara spelade en klubb med coolt. men det som hände där, där jag tänkte prata med det också för att Jag, mm. tyckte, jag när har jag en lyst... kompis som gör min musik som elektroswingen Ex Jag tänkte på mm. din musik Jag tänkte mm. på det för jag bara så här. det här är ju typ riktig elektroswing fast och på riktigt. Alltså, bara, mm. alltså för att det är den här festkänslan och det är det elektroswingen vill uppnå. Eller det är de, de tar ofta säplingar och mm. från såna från sån musik. Så, då, så tänkte jag prata kring det. Liksom. Så, har du tänkt göra något sånt där? Mm. Men uppenbarligen så hade du någon kompis som gjorde det mm, Jag har en kompis som är fruktansvärt konstnärligt begåvad och är liksom ja, men välbevandrad i just det här med Ja, elektroswing. Jag tycker det är väldigt roligt. Det är väldigt mm. lekfullt framförallt. Det är väldigt lekfullt, men det är ju computer. Ja, det är det. För att du ska ha rytmmaskin då, och mm. sen så samplar man, man och lägger om och lägger ja. om och lägger om. Så att... Äh, men det är ju väldigt coolt så. Men mm. det, det är ju swingens computersida. Precis. Um, men som sagt, du vill ha lite lite traddigt. så ska det lukta blues fortfarande. Mm. Um, och uh, uppenbarligen så har du ju studerat de gamla mästarna. Varför är det viktigt? Jo, det är väldigt viktigt att ha stilkänsla. Det är alltså jätteviktigt att ha en stilkänsla. Det är bara bra amatörgrej. Att inte kunna stilen. Sen att du uppfinner en egen stil. Det är väldigt, väldigt stort. Mm. I att uppfinna en egen stil ska du nästan ha uppfunnit ett groove och ett sound. Och det är... Det är, det är stort. Det. Jo, men om vi tar det. Jag som jag. Så här, alltså, vi har en, en Vivaldi-komposition. Och så tar man fram och spelar det på en midi-saxofon. Alltså, en sån här. Eh, det blir studentikost. Det är ett, ett bra ord. Ja. <laughs> eh, och jag gillar ju Men du ska också kunna veta när det så att säga. Alltså, det blir eh, ungefär som att. Och så tar du en. Eh, slager popmusik och så tolkar du det som dansband. Mm. Men och det är väldigt vanligt att musikakademiker för de har ju studerat alla stilar och sen så till slut så blir det så här att den, den liksom musikakademiska personen då kan ju liksom bara tolka liksom och göra och så här så tycker de är det är lite krig. Men det är inte jag. Nej just det. Men... nej jag vill mena att när du gör swing alla 1937 som mm. är swingens stora år. Det är liksom det året som Billy Holiday var störst, Cab Calloway störst och Louis Armstrong det var ju vad han är i det störvand. Ja. Och så var det ju då eh, Artie Shaw, Glenn Miller och Tommy Dorsey. All, alla var störvande vuxenökter, Gene Krupa. Giganterna. Ja, äh, gigantenas år var det. Eh, Duke Ellington, hela gänget. Mm. Det är ju så här att om vi då då pratar vi swing. Då är det så här att om du då blandar in fraser från 1947, då tänker du dig Dizzy gillespie Charlie Parker ja. har fullkomligt bara krossat mm. allt, alla. Det finns inte en människa som, har, som inte är inte av Charlie Parker. Nej. Du har helt annat tonspråk på piano, helt andra så att säga, läggningar om mm. man kan säga så. Om man då liksom blandar och liksom kör lite roll piano och så blandar du det med Clifford Brown-trumpeat- och kanske eh, så här, det, då får du inte ihop... För det är någonting med The Magic. Mm. Och det är att man kan bygga den här i mobilen och så ska den funka. Och en ensemble är en magic. Det är, alltså, det är bara ett ordsprung, men en ensemble är liksom en gåva från Gud- mm. Uh, vilken gud nu man än tror på Eller om man överhuvudtaget har någon gud som Men det är liksom en gift ja visst är. Mm. Är, du, men är du mer för att uh, Om du skulle välja Är det bättre att zona in på en stil Och liksom lära sig den Eller ska man vara bred Nej du ska nörda ner dig och vara bred För att ja <laughs> alltså på grejen är den att uh, Är du skitnördig i en Style Till exempel man kan bara Jag känner ju sådana musiker liksom de kan inte ens Amazing Grace. För att de har bara lyssnat på Sidney Biché 1928 va. Och de kan ingenting efter det. som man tar en helt bara, fullkomligt common standard som Just see those And Och så har de aldrig hört att de och Det blir lite roligt att hela publiken kan sjunga en låt som den som har betalt får spela. jag har överhuvudtaget hört. Och det finns väldigt många sådana och man klarar sig väldigt bra på att vara alltså så nischad så att mm. man är en, nästintill en... Nästan. <laughs> man är en sanitär olägenhet <laughs> Man bara sådana och vrålar på sitt Men bredd är naturligtvis absolut det mest attraktiva. Mm. Just det. Sen när det kommer till mig själv, jag kan inte säga om det, jag tror att det som... Alltså nu, nu ska jag inte prata om mig själv här. Mm, yeah. mm. Det är, är här. Ja, Det är jättesvårt för mig att veta för att eh, jag gör ju lite så här. jag har gjort väldigt breda grejer jag har att mm. med så här let's dance och så har jag gjort, eh, jag gör jag popmusik och tolkar som tradjas så alltså, jag gör massa breda grejer som har gjort mig liksom känd och så, men jag har en uppfattning om att, min, att eh, jag, och så nu säger jag tillsammans med mina medmusiker och min familj och de musiker som spelar med mig och så mm att den största, det som verkligen har vunnit i längden det är, det är specialkunskaper i eh, eh, och jag, jag kallade det då trädjas och swing mm. just det, mm. med gamla skolan där gamla skolan, old school ja, total, och inte ge vika en sekund ja, men det är, sen så, vet inte jag vad det är men så skulle jag uppleva också faktiskt att det liksom, du har hittat din grej på något sätt mm. i det sen att du gör fler grejer också men det känns som man kan komma tillbaka på något sätt till det jag har ju mycket Louis Armstrong som förbild, att han gjorde ju allt han gjorde ju, tog upp varenda populär melodi och tolkade fast det var ju alltid han var ju alltid den han var ja. han var ju alltid New orleans yes, liksom. Ja han var så jävla stor han är så grym Just på tal om New orleans. Uh, har du varit i New Orleans? Mm, jag har varit åtskilliga gånger i New Orleans då måste jag få fråga för jag har själv aldrig varit där Nej. Och jag förutsätter att eh, ni som, ja, Du som lyssnar inte heller kanske har varit där Så lever platsen upp till Liksom den här musiklegenden Om man säger så Finns fortfarande den här New Orleans Jazz-traditionen kvar? Eller? Ja, totalt jättemycket totalt. <laughs> vad skönt Ja, det. det är så här att eh, nu så har ju genrarna liksom de här bråken mellan stilar att om du lyssnar på ja, alltså gud vet vad, Tommy mm. stil eller Elvis Presley och så ja. är det stort slagsmål Det har ju försvunnit. Alla stilar är ju accepterar ju varandra. Nu. Mm. Och då är det för vilken stil du än likar mm. och du är, så är New Orleans mecka på något sätt där är allt alltså. det, är det, är, det är blues och det är så här och det är sisitoppo alltså det är det var allt det var sjur i varenda, varenda det var en pub det är verkligen allt och så Fats Domino och så och så till, till countrymusik och så kanske det inte finns så mycket det med om Nashville mm. men det finns Robert, blues jazz tradias moderna. Men vad som framför allt är otroligt det är ju de här begravningarna eller paradbanden. Där så går runt band och paraderar dygnet runt. Just det. Och sen är den en förbrödring som är så underbar mellan alla människotyper som mm. finns på hela alla, liksom Alla färger och alla typer, och tjocka som smala och, och små och sådana där som liksom är helt klädda i guldkläder till sådana som är så enkelt klädda som det finns, det är som förbrödring det är stort med New Orleans det, det älskar jag, så du bara liksom man bara träffar och bara pratar och det, är bara, så, det är bara så grymt och alla lirar och. Ja, är det en då? en av dem ja, det är det, nog. det, är det. det är nog fast jag skulle säga att New York är ännu mer så sådär ah, helig liksom, wow Ja, nu är jag själv då ingen blåsare. Eller trombonist framförallt. Men det finns ju massa olika stilar och tekniker och sånt där. Det finns ju growl och tailgate och mm. det finns mycket sånt där. Det är ju väldigt om man är en ung person som övar på trombonen och blås det är väldigt mycket att bemästra Det finns ju väldigt mycket Vad tycker, man, vad tycker du man borde sikta in sig på liksom så här? Finns det något alltså extra viktigt Det kan vara lite svårt att börja Alltså om du har ett bär och bestiga Var ska man börja liksom? Ja jag tycker väl Alltså ska du hålla på med Tradias om, om det är det man ska göra mm. Då säger jag bara Håll det bara till Louis Armstrong För att han hade de bästa musikerna Och han gjorde alla låtar. Han spelade in allt och han hade liksom en ensemble, typ Så att är man bara inlyssnad på honom så har du, får du The Great American Songbook på köpet. Eh, och sen kan du lyssna på dig på Billie Holiday där hon har spelat med alla de stora. Och Joke Ellington. Men om du ska börja spela trombon eller spela musik överhuvudtaget så eh, skulle jag nog vilja säga att eh, den största utmaningen i Inne i dig själv och din egen personlighet Till Låt oss säga då 95% Just det Vad är det som krävs av en Jag säger bara dare it Do it and dare it, våga Just det. Alltså hur många kvinnor känner jag som sjunger En halv biljon Hur många sjunger tradias Ja mm. Nu är det många Men för tio år sedan ingen Nej. Just det. Um, För det är inte fint Nice. Och då är det liksom så här. Ska du fråga svärmor Vad man ska göra Nej <laughs> för de, Eller jag är inte svärmor Jag är en jättesnäll svärmor <laughs> Jag har en jag jättesnäll men, jag, svärmor jag Som verkligen accepterar jag, jag förstår att det är symboliskt liksom. mm, Symboliskt, så. eller vem ja. det nu är Omgivningen, kompisarna mm. Nej men jag tror att Titta på mästarna är väl egentligen svaret planka, för att, är det? Ja, planka titta på mästarna, de har oftast liksom vågat hävda en grej fast än de alla har tyckt att de har haft helt jävla fel. Uh, alltså, ja. ja. Mästarna är väl ändå kanske då svaret, i, ja. all, om man är osäker, vad sjutton ska göra. Just det. Det var det du sa med matbordet där. Det är någon som har gjort en ganska bra kokbok där borta. Mm. Så man, kan, man kan gå och kolla i den. Kolla gång. den först. Um, uh, vad tycker du är viktigast att tänka på när det kommer till improvisation? Jo, det är att du ska fånga uppmärksamheten i början. Så du ska börja med någonting huk. Alltså börja med en bra fras. Det har du tänkt ut innan. Bap du ut det. Au, eller bap du det. Han bara boxade rätt upp i rymden liksom, direkt. Mm. Vänta inte fyra takter. Och liksom tänka att du är cool och laid back och tar det coolt. Ta en upptakt. Grip tillfället Början i ett sol Du har en början, ett mitt Och en twist om man får plagiera Vissa vad vissa har sagt mm. Ja, det var ett konkret tips Sen är det så här, du bygger ett solo, I så mått då att Du börjar så här Sen bygger du upp det När du har liksom dratt Hela spotlighten till dig så bygger och det här har inte jag hittat på, det är bara att lyssna på Chango Reinhardt, så är det typiskt för att han börjar en ambitus, eller vad ska vi säga, ett tonomfång. Nästa åtta har han flyttat upp det tonomfånget en kvart. Och nästa, sedan han kommer till sticket, då kommer det en ny uppfinning. och de sista åtta så är det liksom fullt blåställ va? Då gör man ett riff och man rålar på så här va. Och vid något givet tillfälle ska du också briljera lite grann va. Br brillera. Man ska ju naturligtvis hela tiden briljera med så hur vackert och vilken fin smak man har och så va. Men brillera briljera med teknik det är ju inne idag, men jag är ju så omodern så att briljera med teknik det finns inte. Va? men Ska du göra det så hittar du en plats i solet. För det ska man också göra, man ska briljera lite så. Det är en konstnärsgrej. Lite flash sådär. Mm, det är väl lite flashigt. Någonstans. Mm. Men framförallt dra uppmärksamheten till det och försumma inte upptakt. Ehm. Och sen Alltså om du har lyckats säga någonting på ett kurs. Så är det skitlätt då. Jag vet själv. Jag tar något instrument där. Alltså, jag, har liksom, jag fick inte någonting sagt på det här kurset. Ja, då tar jag ett kurs till. Och den där, det ska man avhålla för sig. Utan man tar ett kurs, det blir ganska bra men... Uh... Det får man ingenting sagt så, så får man vänta till nästa låt liksom. Precis, då ska mm. matte, det, det blir lite bättre för att du tar till kor. Nej, och så tar man ett klos till och ett klos till. För, nej, jag vet inte jag kan själv göra det. Shit, det här helvetet inte bra. Jag får ta ett klos. Det här går ingen bra. Låt oss fortsätta. Ja, jag vet. Ja, Det men jag gör ofta det är fel. Det, det ska man inte göra. Det är fantastiskt. Um, har du någonsin varit i någon riktigt så här eller... Ja, för fan. Ja, kan du berätta om någon sån erfarenhet? America's Got Talent. Och, oj! Jag vet varit med där. Nej. Jo. Hoja! Och då eh, hade jag fått göra om det så hade jag stormat på värmen. Men det är lätt att säga för att. Eh, man var. Alltså, de höll på hacka ni bitar med att man skulle fylla i lappar och listor och intervjuer hela dagen. Det bara tuggar om och om igen. Mm. Om och om igen. Och jag ville ju bara in och lira på min trumpet. Men när jag kom till det tillfället- och hade det alltså varit liksom- intervjuer, intervjuer, de skulle säga samma sak- om och igen, om och igen, om och igen, om och igen. Så att när klockan var åtta på kvällen när jag hade fått min tid. Var sent? Ja, var sent. Och jag hade varit där sedan åtta på morgonen. Då släpade man sig fram. Och så kom jag in- och det var det en publik på säkert 5000 människor- och då var det ju fan, det hade jag ju glömt de här talangerna, jag har ju inte tittat på tv, jag mm. har ju inte tv. De är ju där för att häckla, så de började, det så här Det var bara en gamla goda tiden, det var för två år sedan innan MeToo. Alltså mm. det var så mycket sex ah. så att det, alltså jag har aldrig hört mer sex än vad jag har hört i hela mitt liv. Nej. Vad var det från domarna? Från de här domarna, Va? ja! Är det sant? <laughs> och, och då, du vet när man ska in och lirar en trumpet och sådär, alltså det, då, då och det var sådär att de skrattade ut mig för att jag var blondin och svensk. Och det var ju liksom bla bla bla. Och det mm. var så mycket och hit och dit. Och, så. och publiken skrattade ut mig jättemycket. Och det var bara sex alltihopa. Ja. Ja, och, jag, jag, och så skulle jag då börja spela. Och jag hade ju ingen kraft överhuvudtaget. Jag så bara fick knappt ton i skrupeten. Blodsockret var ni i tårna. Liksom. Ja, det är alltså psykologiskt trötthet i... Ja. i väldigt, väldigt eh, svårt och sådär. Mm. Så, där. så eh, började jag spela. Och så blev det stor innovation och för publiken är ju bara är. jag är ju mm. liksom rassat på mig värsta. Men jag kände det att jag eh, var trött i huvudet och sen så liksom hörde jag inte riktigt vad Jörgen sa och Nej. så var det så här. Var, så det blev så, så så gick jag inte vidare då till final. Vilket jag hade hoppats. För jag skulle ju vinna mm. America's Got Talent. Om ingen <laughs> show i Las Vegas Men jag, jag får... det här var förra året. ja just det, just det. Så Jag sökte igen och så sa att jag, år. Men jag ska tillbaka dit och så ska jag... de ska få sig en omgång. Ja, då får du ta tidig tid och mycket energi. Liksom. Mm. Ja, men nu vet jag hur de malar en i bitar. Ja, precis. Är man för... Nu är jag förberedd. Ja, bra. Men du, har ju... men du har ju spelat det för kungen till exempel. Var mm. inte det nervös då? Det känns... Nej, det är inte nervös för fem år. <laughs> men jag har aldrig varit nervös. Jag har varit nervös en gång. Mm. Och det var när jag skulle prata på min pappas begravning. Liksom. Oj, ja men det kan vara tufft. Ja, det, var, det var jättekonstigt. För att folk har ju berättat, jag har hört folk berätta och då har jag liksom skrattat. Och folk som bara, mm. Att det är bara inbildning alltihopa. Att man kan bli svettas och börja darra. Och inte få fram ett ord. Och... Såna filmnervositet nästan. liksom. ja. Yeah. Och, och det hade jag en gång och det var när jag skulle hålla tal då på min pappas begravning. Men annars har jag aldrig varit nervös. Nej, du gillar... Um, Scenskräck skräck inte din grej. Det känns som att du, du gillar att ta plats på scenen. Liksom. Det är ju det du gör. Liksom. Jo, men man måste resonera. Och det här är ett tips då till alla människor. som mm. Till exempel, du hamnar på um, cirkus i Stockholm. eller jag, jag märker det väldigt ofta att när eh, artister hamnar på Enormt fantastiska scener Som jag var på Radio PlayStation i New York. Ja. Oh, wow. Just det coolt. Central Park. Cirkus i Stockholm. Och det är fullsatt och så. Mm. När det gäller. Nu är det din livsföreställning. föreställning. Mm. Då kan jag märka på. Att det finns en generell, att folk blir mentalt utmattade. Så som jag blev i America's Got Talent. Mm. Där kände jag att jag blev mentalt utmattad av hela situationen. Men där är det ju bra att vara jazzmusiker. För att jazzmusikerna är, alltid, är inte institutionell. Jag representerar inte liksom universitetet och den institutionen. Utan du alltid har en liten bit av gatan i dig. Alltid. From the street. Och det kommer du aldrig komma ifrån. Det är, det är ju liksom gatorna i New Orleans och så att De lever i liksom, eh, blodet sådär va? Så du har alltid en väldigt självsäkerhet att nu är det, alltså jag, jag ska bara in och jag ska bara, pss, Nu, ups, ja, vad ska man säga? Du ja, stället. Nej, men, mm, det är så. Som en orkan. Liksom. Mm, nu ska, ska du in som en orkan här. Hur hanterar du stress? Jag är alldeles för lat för att vara stressad. Har ja, du blir inte stressad? Nej, jag jag så så här för helt ärlig, Jag var stressad förra veckan för att jag brukade köra köra på stolpen med min bil. Och då var jag stressad för att jag vet inte varför. Är ja, det är gjort det är gjort. Gjort gjort. Men är, nej, jag är inte stressad. Nej. nej. det är ju väldigt. För du är ändå ett späckat schema. Du ska iväg på turner och liksom sådär. Men du känner ändå att. Ja, men jag är ju lat och lite långsam av mig. <laughs> så att. Du skyndar långsamt. Eh, nej, men om man tänker så här, jag ska fixa. Nu är det så att varje söndag har jag live-strömning. Mm. Men nu kör jag varje torsdag så kör piano-chat. Jag sitter vid pianot och så sänder jag live till mina fans. Då, så kan de önska låtar och så ah. sitter och snacka med dem. Åh, oh, smart. Mm. Jobba hemifrån. Ja, liksom. jobbar hemifrån. Men då känner jag så här, min man som ingenjör då. Mm. Alltså du vet det här med att koppla sladdar och få upp nio kameror som synkar och sådär. Alltså no way, jag har inte en aning om sånt. Det kan ta en halv dag för mig och koppla ihop vad som tar en halv minut för honom. Så han blir stressad för att jag måste göra allting väldigt långsamt för att jag... Just det, just mm. det. Kliar i fingrarna på han lite så här. Men äh, äh, har du äh, har du någon gång känt att du liksom så här att du tvekat på musikerlivet? Liksom? Har du någonsin... Tänkt för att liksom tvivel på musikerlivet? Nej. Det har bara varit liksom. De största stjärnorna på det här jordklotet är ju faktiskt musikersångare. Så att... <laughs> Vad finns det att tveka på? Nej det finns inget att tveka på. Det finns inget som är större. Nej. Ja, det är väl uppfinnare då. Men musikern är ju en uppfinnare också. Ja, just det. Ehm... Visst. Vi har redan pratat om det. Du ja. sände ju liveshower på YouTube. Ja, på på YouTube. Var, berätta om det. Var, var kom den här idén ifrån? Jo, det är så att jag har hundratusen följare på sociala medier. Och så, och så är min man, då, han är ingenjör. Och samma dag som det var möjligt att sända live så började vi sända live. För jag hade haft den här idén om att hade jag haft jättelänge om att uh, jag har då alltså uh, djupa kunskaper i The Great American Songbook. Jag kan väldigt många melodier. Jag har räknat någon gång till att jag kunde 3000 melodier. Och uh, det är ju de här melodierna som typ och Plejti gillar då så då har jag ett program som går ut på att folk önskar låta och så spelar vi dem. Ehm um, Ja, det är requests liksom ni tar på sociala medier. Total requests, ja, det är, är medans programmet pågår. Oj! Sen är det ju, till exempel så är det ju då, många låtar har man ju hört men aldrig mm. spelat. Mm. Och med populära melodier som om vi till exempel sa, Too darn hot. Mm. Så är det så att det inte bara klickar kläcka ur, man måste lyssna igenom det För många, många Gerswin-låtar och många Irving Berlin har fasten de är lättförståeliga När man lyssnar på dem De är rena hits mm. Så är de svåra att utföra För de har liksom vändningar som är oväntade Ja, och det finns små detaljer Och små grejer som ja. man ska sätta liksom. mm. ja. Och ni spelar in dem här i huset där vi sitter mm, Jag har där en, en tv-studio här Så mm. vi, det är med, Denna är då med fem kameror Sen... Hur spår ni ljudet? Är det, är det ja, liksom men man är ju ljudingenjör ja, okay, Så man kan ja. säga att det stora Med det här programmet är att han får ett Magic sound ah, just det. Så. Och är sen det? så är det ja, men Så ser det ut som är med, med röda samhällsgardiner och palmer och mm. och mm. ja, Jättegård Det är liksom, eh, liksom Hur viktiga Hur viktiga är de här nya Verktygen för en musiker Otroligt viktiga Du ska hänga med i din egen tid Vad det gäller teknologi det, det är våran tids största grej, det är det här med teknologin. Helt osannolikt fantastiskt är det. Alltså det är bara så bra så är det inte klokt. Uh, I övrigt tycker jag att mycket av uh, vår egen tid har estetiska haverier, består av estetiska haverier. Man tittar så omkring på hus som byggs och så. Om de inte plankar en gammal stil och ska uppfinna något nytt så är det inget som riktigt griper tag. Det. samma gäller även populärmusiken. Det som populärmusiken nästan har mest det är att de sitter och uppfinner sound, nya sound och så. De här. Har ni fått mycket respons på de här filmerna och sånt där? som Det, ligger? det är väldigt modernt. Alltså, det är väldigt framåt liksom, att mm. tänka så. Liksom, att det, det är nästan som att mediehusen nästan blir. Priva alltså musik musikernas egna små mediehus blir du nästan. Mm. Vad får ni för respons av lyssnarna och sånt där? Tanken var att jag skulle dra in pengar på, uh, på uh, Youtube och på annonser. Och Så skulle jag kunna jobba hemma. För vi började när jag var gravid faktiskt. Nu fick jag missfall då. Va? Men uh, oh, uh, uh, uh, uh, jag behövde vara hemma. Ja, det var jag förstår, jag förstår det. Beklagar verkligen. Ja, det är lugnt. Det vet Olyckorna definierar också mm. livet. Oj, jag förstår. Ja. Men hur som har eh, så, så kan man säga som så att... Vad, vad det här det är ofta så att målet blir sällan så som man exakt har planerat. Utan resan är det spännande. Mm. Det har ju blivit så här så var, en, efter varenda söndag så är det liksom kommer tio inbjudningar till... Och nu är det här på engelska då. Mm. Så det, kan du komma till Syracuse, eh, Kan du komma till Vi har en festival här i Albanien Och vi har en festival här Just det, då har vi utanför Kalifornien kommer vi spela där Så det är fullkomligt Alltså det har fullkomligt vara Exploderingsglobaliserat Mitt turnerande oh shit. Ja det är det sociala medier som gjort det Ja Wow. Verkligen wow Ja det är helt totalt. Så att jag är inte mer hemma nu Det kan man ju säga Nej Just det. För det känns som att många inom jazzvärlden det är, inte, det är långt ifrån alla musiker Som har Snappat upp detta Eller fattat detta med sociala medier Kan jag, kan jag, kan jag Nej, ju märka nu, vi snart, vill jag säga, snart vill jag säga att de musiker som har snappat upp det här med att vara helt uppkopplade och är såhär, mm. de, är, de är inte de är mer around det är en annan typ av människor skulle mm. jag vilja säga ja, de är där goa, glada, och gärna ut spelar alla stilar liksom... just det, det är mm. personlighets det är en liten mm. ja, just det mm. ja. men jag har ungefär nu, det senaste programmet hade super tittarrekord mm. Så att det, det, var, det var ju sjukt kul Jag vet inte varför Och också, Facebook har också en allegorism Så man ska inte titta för mycket på sin popularitet. Nej just det, just det. Nej, det där är ju en, Folk är ju det där Så att man ska få ut så mycket som möjligt Det där är ju en djungel där algoritmer. Men, men... Min man jobbar på Facebook nu. Han gör det? Ja, han gör det. Och han är jävla. Mm, så att han ska åka till Amerika och gå en kurs och då får han inblick i allt. Ja, då är det lugnt. Då är ju show Ja Då är det lugnt. Jag måste ta mig en kaffe. Ja, ja. Men fattar du grejen att detta, frågetecken Facebook. Ja, han kommer in under kärnan liksom sådär. Ja, han kommer in i kärnan. jag tror, är det... Ja, det är fantastiskt. Okej, okay, jag fick precis så här. Hej Gunnil, I have confirmed for Russian club i New Jersey. <laughs> ska, nu, nu är det ju en ryskklubb i New Jersey. <laughs> Nej, det är en privat Russian club på Ooh, New Jersey. Jag ska spela på Birdland den 22 april. Oj, mm. oj, Parker's Birdland. Mm. Wow. Jag har du spelat där innan? Nej. Jo, det har jag varit på ett sånt här... Äh, äh, alltså, inte i eget namn. Jag har varit gäst. Ja, just det. Men jag ska berätta en rolig historia. New York är äventyrnas äventyr. För att eh, New York, du kan tänka mig alla de här högrusen, det, det är en borg. Där folk verkligen, alltså, det, du tar dig inte in där hur som helst. Nej, just det. just det. Men tar du dig in där så tittar alla och kollar på, på en enda sak. Och det är, har du någon public attraction? Ja, det är så. Mm? Gillar folket dig liksom. Drar du folk? Ja, precis. Så, du kan med Metropolitan, inga problem. Det finns liksom ingen sån här att... Eh, du, du kan med Metropolitan. Fyller du Metropolitan så kommer hela stan veta dig. Jag, eh, jag fick ett jobb då. Mm. Eh, på en jätte, jättefin klubb som heter Feinstein. Och eh, det var nu i höstas. Jag tittade liksom... Så här, I första veckorna så hade det bara sålt 30 biljetter. Det var så här skitnervöst för att om du är på en klubb i New York och eh, du inte fyller stället så kan du inte komma tillbaka. Så alltså det är sånt ah, jävla gambling att alltså ah, du blir helt slut i nerverna. Ja ah, just det, det måste vara spikat varje gång. Du lite. måste ha det spikat för att annars så får du inte komma till. Det är ju tuff konkurrens i stan nu. Nej ja, det är skitjobbigt skit är det. Ah. Ja men så... Eh plötsligt så en vecka innan Så började telefonen ringa Och var en massa musiker som Kan jag hänga på? Jag sa att du ska spela på Feinstein Där på Broadway och så För det är liksom en sån jättefin klubb och så uh, Och så tänkte jag, vad är det här? Så det och då hade jag sålt slut yes. Och sen fick jag Birdland ah. Har du sålt slut på en innan, Då kan du sälja slut på den andra det är, som en, det är som en lite sån här Stege på något sätt, man byter ställen liksom. Du sål slut slutar, sål och slutar sluta, mm. sluta. fina och finare ställen då Mm Fan fantastiskt. Men fan som vad roligt att det gick. Känner ni för den här spelningen på Birdland? Tror du du fyller den nu? Eller är den full? Nu är det nya gambling. Jag vill inte spela på här nerven nu. Men <laughs> vad vet jag nu? Nej, nu är det så här att en man som är en fantastisk man från Sverige som heter Daniel Olofsson mm. han har ju hur många företag som helst men han har framförallt ett företag som heter Sigma mm. och han jobbar mycket med välgörenhet han har samlat ihop till ett sjukhus i Sydafrika. Nej, till en skola i Sydafrika. Ja. Eh, har samlat ihop hundra eh, man som har betalat hundratusen var till den här skolan. i, Oj, ja, pengar. Till den här skolan i Sydafrika. Och som betalning för detta så får dessa hundra personer gå och se på en föreställning med Gunny Carling på Birdland. Yes! <laughs> <laughs> ja vad härligt ja, men då är du några några eller då, är det lugnt. då har jag några spikare där ja, ja vad skönt mm. ja, men... Jo men det är lite som så här jag, jag gillar att prata med folk från näringslivet För att precis som är det här med New York Har du någon public attraction Det kanske inte blir så att man Med någon från näringslivet sitter och pratar om den här Charlie Parker-inspelningen. Men du kanske sitter och spinner ihop vad du ska göra för nästa äventyr. Mm, nästa. Det är det. Det är äventyren. Mm. Och det ena leder till det andra. Ja, det ena är en äventyr att haka i det andra. Vad, eh, lite överlag då. Till, till unga musiker som är där ute. Om de pluggar, de håller på att försöka ta sig in i branschen, giggar runt, You name it. Eh, vad är ditt eh, number one tip för att klara sig i musikvärlden? Ja, hemligheternas hemlighet om vi tar det musikaliskt är eh, kolla på de gamla mästarna. Mm, gamla mästarna. Mm. Och då kommer, vi till, typ, då kommer vi till nummer två som har med dina själsliga egenskaper. Var inte rädd. Var inte var inte rädd. Och då tänker folk att nej men det är jag inte. Men du ska kunna göra en sån omodern grej som att spela en stil som alla säger är fy fan. Det håller inte jag på med. Det där är gammalt, liksom. Det där gamla skiten. Stå på sig liksom. Man ska kunna stå på sig. Man ska kunna vara. Och då är det liksom lite så här att. Det intressanta är här i mitt liv. De människor som har sagt att du borde inte. Göra så mycket cirkus som du gör. Du borde inte lägga an så mycket på publiken. Och du ska borde klä dig liksom lite mer enkelt. Och vardagligt. Typ jeans och jeanskostym och så. Det är andra jazztrombonister. Osant, det är katt. <laughs> det låter inget bra. <laughs> jo, ja, men det är alltså en person som håller på med precis samma grej som du själv tycker att du borde inte klä dig så fint. Mm. Och nu har jag sett ett mönster i det här, det vill säga. Eh, man, kan, det, det är på, man ska liksom sålla tipsen. Du ska alltid tänka, finns det någon. Om det här tipset är liksom. Vad skulle du kunna bidra till min? Mm. Är det ett tips som verkligen är ett tips? Eller är det bara någon som kanske tycker att du, borde, du borde inte sticka ut så mycket? Och det är inget tips som är något värt. För det är ju sticka ut man ska. Ja, verkligen. verkligen. Ja, det är, det är ett rävspel där ute ibland. Ja, det är klart att det är ett och det är ju kul. Det är ju jävligt roligt. Ja, gör du då? Aldrig. Du borde, du borde sticka ut mer. Prova en glittrig. Ja, nej, men så kan ja, Men det. Nej, men jag kollar ju mycket då. För att nu är jag ju Stack in a Style. Jag mm. kör ju förkrigsmodell amerikansk 20-tal. Yes. Och då är det liksom så här: att jag kollar ju vissa grejer då som efter tyck och smak, man kan tycka är löjligt men då kör jag ju enligt den tycket och smaket, och egentligen att han ska ha borstade skor, och då kan man ju tycka om man är liksom lite hippig att för fan var löjligt, men nu kör vi den här 20 tal så vi har och liksom, då är det från topp till tog, det är alltså, då är det en style-grej hur du ska se ut det är en style -grej, hur du ska spela, då har vi det här med tre minuters låten ja, mm, då finns och det liksom tre den perfekta jazzmelodin sen kommer det då till tips nummer tre som kanske är tips nummer ett öva en Sitt sitta och lira tillsammans mm. hela tiden mm. för idag så kan vi öva med metronom mm. och vi kan göra pålägg eh, back, in back in tracks och så och det har nu vetenskapligt bevisat då eh, att det kan det kan förstöra din passion Alltså, nej, det är lite fel att säga så mm. pratar lite om vad jag ska säga här. Det kan förstöra din ignition, din tändning. Mm. För du skulle kunna, när en annan spelare, ska du kunna tända till på en millisekund. Bara så. Ta, direkt kunna svara. Och då är det här med backing tracks och pålägg. Det är att om jag ska göra ett pålägg så har jag hur många chanser som helst. Yeah. Men där är en, Jag har mycket tänkt på detta. Därigen, vi, jag skulle aldrig kunna kommunicera med människor som har varit med på 20-talet. För de är helt annorlunda. Och det är nog pensilinet som är skillnaden. Att alla människor överlever ja. efter 1931. Alltså det. om det inte är krig och så. Ja. Men på den tiden. De dog som flugor. Amen. Och du gjorde inga backing tracks. Det var. Och där kommer man till kanske livet sen sen stå det är här och nu. Det är mm. alltid en chans och det är här och nu. Så det är bara kära. köra. Jassins kärna liksom. Men Det är Jassins kärna. Jag tror det. Ja. Det var riktigt bra, riktigt bra tips. Det tyckte jag faktiskt. Det var, det var handfasta till och med. Det tror jag. Jag tackade tusen gånger om för att jag fick komma och prata med dig. Nej, Det var ju superspännande det där. Ja. Jag tycker du är en fantastisk journalist. Ja, tack så mycket. Det var kul. Vad snällt. Nu ska jag spela in en video till den här sången och så ska jag lägga, för jag gör ju en nu skriver jag en låt i veckan då så gör jag en video till en rockvideo då. Okej. Okay. Mm. Oj vad många. Jag, jag ska visa, jag har ju green screen här. Va? <laughs> vad sa okay, du? Jag har en green